Így tudtam meg egy másik fontos dolgot, hogy a bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál. Ezzel nem is kellett különösebben csodálkozom, hiszen tudtam, hogy a nagybolygókon kívül, amilyen a Föld, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, és mind megvan a maga neve, van még száz és száz más bolygó is és köztük egyik-másik olyan parányi, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Egy csillagász fölfedezi valamelyiket, név egyszerűen számot ad neki, például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B612-es kisbolygó. Távcsövön ezt a csillagocskát csak egyetlen egyszer észlelték. 1909-ben egy török csillagász, Fölfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki, mert ilyenek a felnőttek. A B612-es kisbolygó hívnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetés terhe mellett megparancsolta népének, hogy öltözködjék európai módra a csillagász 1920-ban megismételt előadását ezúttal fölöttébb elegáns öltönyben, és ezúttal egyet is értett vele mindenki. Na, csak a fölnőttek miatt meséltem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról, és a számát is csak miattuk árultam el. A fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sose a lényeges dolgok felől Kérdezősködnek. Sose az kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai. Szokott telepkét gyűjteni, ehelyett azt tudakolják. Hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának, és csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik. Ha azt mondjuk a felnőtteknek, láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakába muskátli, Tetején galambok. Sehogy se fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik. Láttam egy százezer érő házat. Erre aztán fölkiáltanak. Ó, milyen szép! Ugyanígy, ha azt mondanánk nekik. Íme a bizonyság arról, hogy a kisherceg létezett. Elragadó teremtés volt, és nevetett, és egy bárányt akart. És ha valaki bárányt akar, akkor ez Nyilvánvaló rá, hogy létezik, ha ezt mondanánk neki, vállatvonnának és gyereknek tartanák az embert. Ellenben azt mondjuk nekik, a bolygóhonnan jött a B612-es kisbolygó, ez meggyőzi őket és békén hagynak a kérdéseikkel. Egyszerűen ilyenek, még csak haragudni se kell rájuk miatta. A gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a fölnőttek iránt. De mi, akik megértjük az életet, mi bizony... Fügyülünk a számokra. Ezt a történetet is legszívesebben úgy kezdtem volna, mint egy tündérmesét ilyen formán. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisherceg, ez a kisherceg egy parányi bolygócskán lakott. Olyan parányin, hogy a bolygója alig volt nagyobb nála. Ezen a bolygón élt, és nagyon szerette volna, ha van egy jó barátja. Azoknak, akik értik az életet, ez így sokkal igazabbul hangzott volna. Mert semmiképp sem szeretném, ha félváról vennék a könyvemet, hiszen úgy elfog a bánat, mikor ezeket az emlékeimet elmesélem. Ha teszendeje már, hogy a barátom búcsút vett tőlem a bárányával, azért próbálom meg leírni itt, nehogy elfelejtsem. Szomorú dolog elfelejteni a barátunkat. Nem mindenkinek van barátja. és ki tudja, még utóbb, belőlem is lehet olyan fölnőtt forma ember, akit nem érdekelnek csak a számok. Többek között ezért vásároltam egy dobozt festéket, meg egy doboz színes szerűzát. Persze nem könnyű dolog ilyen vénfejjel újra nekifogni a rajzolásnak, amikor egyébet se próbáltam soha, mint hat esztendős koromban egy nyitott, meg egy csukott óriás kígyót, de igyekezni fogok, hogy a képeim hasonlítsanak, amennyire csak lehet. Hogy sikerül-e? Abban már egyáltalán nem vagyok biztos. Az egyik rajz megjárja, a másik egyáltalán nem. Elvétem olykor egy kicsit, a termet arányait is. Említ a kis herceg túl nagy, amúgy túl kicsi, a ruhája a színét se tudom egészen biztosan. Így aztán csak tapogatózom, hol így, hol úgy, lesz, ahogy lesz. Végül bizonyos, fontosabb részleteket illetőleg is tévedni fogok, ezt azonban meg kell bocsátanatok nekem. barátom sosem magyarázkodott. Talán azt hitte, én is olyan vagyok, amilyen ő. Nekem azonban sajnos nem volt semmiféle tehetségem hozzá, hogy meglássam ládájuk fáján keresztül a bárányokat. Két ugyanem vagyok-e egy kicsit magam is olyan, mint a fölnöttek? Hmm. Alig, nem megöregedtem.